Миколая. Це веселе народне свято. Колись господарі варили пиво, скликали гостей, пили, гуляли, веселилися, а по обіді на підпитку запрягали найкращі коні у козирки і з піснями та веселими вигуками їздили навколо села, бо ж треба знати, чи слизький сніг цього року випав. Варити пиво на Миколи звичай дуже старий. В одній колядці це пивоварення представляється як один... З тих сакральних звичаїв, якими держиться світ. Чому так нема, як було давно, як було давно, а з первовіку святим Миколам пива не варять. Далі у колядці говориться, що все лихо, яке є тепер поміж людьми, постало тому, що святим Миколам пиво не варять. Мабуть, з пивом на цей день. В'язалися колись і музики. В одному народному голосінні з Буковини дочка, звертаючись до померлої матері, каже «Мамко моя, голубко моя, коли ж вас надіяти? Чи на Різдво з колядками, чи на Великдень з писанками, чи на Николая із скрипниками?» «Хто першим прийде ранком до хати, той буде першим полазником». На поділлі полазами вважаються чотири дні у році. Видіння, Миколая, Анни і Різдво, або Новий рік. Четвертий і останній полаз. Зле, якщо у ті дні хто інший, не господар, перейде через подвір'я першим. Кожний господар встає у цей день раніше, ніж звичайно, та йде дати худобі їсти. Прийшовши до хліба поздоровляє Німину словами «Дай Боже добрий день, щобись худібонька здорова була, та й я з тобою, ще й з своєю жіною». У народних легендах і переказах святий Миколай боронить людей перед стихійним лихом, а найбільше на воді. Всі одеські рибалки у своїх коренях мали образ святого Миколая. Виходячи в море, на промисел рибалки брали з собою образ святого чудотворця. На Харківщині записана така легенда про святого Миколая. Святий Микола чудотворець на небі не сидить, а тут на землі людям помагає. Не те, що Касян за панича вбрався і до Бога пішов жалітися на людей. Вони, каже, Миколу шанують, почитають на його ім'я Церкви будують, а мене й не згадують. Бог вислухав Косяна, та й каже до Янголів, покличте мені святого Миколу, скажіть, щоб зараз прийшов. Немає його на небі, кажуть Янголи. А де ж він? Пішов на Чорне море людей рятувати. Почекай, каже Бог до Косяна. Микола прийде, тоді поговоримо. За якийсь час Бог знову посилає Янголів за святим Миколою. Немає його, кажуть Янголи, на землі людей від пожежі рятує. Отретє посилає Бог Янголів за святим Миколою. Немає його, кажуть Янголи, він кайдану розбиває, козаків з турецької неволі визволяє. Аж за четвертим разом з'явився святий Микола перед Богом у старій свиті, мотузком підперезаний, чоботи у болоті, руки в грязі. «Де ти був?» – спитав Бог, а святий Микола йому відповідає. «Помагав мужикові воза з багна витягнути. Ось бач, каже Бог до Касяна». За що його люди шанують? Він на небі не сидить, на землі діло робить. А ти паном одягнувся і тут на небі кутки обтираєш іди геть від мене. Будуть тебе люди боятись, але не будуть шанувати. З інших народних оповідань виходить, що святий Миколай Чудотворець опікується не тільки людьми, а й диким звіром. Один чоловік їхав лісом і захопила його ніч, мусив ночувати, випріг він воли, дав сіна, коли дивиться недалечко від нього на пустирі, звіряче збіговисько, звикався чоловік ще пак. Вовки, лисиці, зайці, ведмеді, таке назбігалося страх глянути, сидить заєць поруч з вовком і не боїться його. Що за дивовижа? думає собі чоловік. А коли йому вже від серця відлягло, він пильніше придивився і побачив. Сидить поміж тією звіриною святий Микола, старий сивий чоловік. Сидить і щось там звірам розказує, а вони слухають, розвісивши вуха. Записано в місті Умань від Михайла К. У Голочині є така легенда о півночі. Надходить святий Миколай, зсивав бородов, текст виснув то всі звіріся злетіли. Він тобі сів на престолі і так каже до медведя, «Ти маєш завтра з'їсти панькового вола. Ти, лисе, маєш у доцьки всі кури поїсти. Ти, дику, маєш знищити побережнику кукурудзу». І так далі кожному звірові назначив, що має з'їсти. В кінці звернувся до вовка і каже, «А ти маєш нині...» Досвіта з'їсти процевого лисого коня. Він пасеся на сіножаті під лісом. А той проць, як говориться далі в легенді, чув наказ святого Ніколая Вовкові, але задумав обдурити вовка а тим самим і святого Отця Ніколая. Він замастив болотом коневі лисину, на другу ніч збіглися звірі до святого Ніколая і здають перед ним справу то що весь день робив? Говорив медвідь, лис, дик, і аж приходить вовк. Я не з'їв лисого коня, каже вовк, бо там його не було. То з'їж самого проця, каже святий Ніколай, бо він тебе обдурив. Як Якся наш проць учув, аж мало не злетів з дерева. У Галичині святий Микола роздає дітям подарунки.